și în și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce iubiți ascultători, programul I-072. Folosindu-ne împreună de un mănânc de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, parcurgem de o bună bucată de vreme împreună cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 6, din care ne vom începe studiu cu versetul 20. Mai înainte de aceasta, vreau să vă spun ce am găsit și eu într-o carte, și anume, un rege al Angliei din vremurile de demult, regele Eduard al II-lea, stăpânit de marea răspundere de a folosi cât mai mult timp pentru mântuirea sufletului său și pentru binele țării sale, avea în casa sa, în palatul său, un ceas așa zis de lumină. În fiecare dimineață, în casa regiului, se aprindea o lumină pe care erau desenate 12 liniuțe egale. Spațiul de la o linie la alta se topea într-o oră. Toate liniuțele dispăreau în 12 ceasuri. După fiecare linie sau spațiu dispărut, adică după fiecare ceas, un servitor era însărcinat să vină la rege și să spună «Maestate, a mai trecut un ceas!» Aceste vorbe erau pentru rege ca un fel de întrebare la care va trebui să răspundă la judecata de apoi, dând socoteală de timpul risipit. Ei bine, iubiți ascultători, dacă acest om, în calitatea lui de rege, cu puteri atât de mari pe care le avea asupra unei țări, și totuși se gândea la mântuirea sufletului său și la binele celor din jur, lui ar fi putut să nu-i pese foarte bine nici de una, nici de altă. Dacă el se gândea, cu cât mai mult se cade ca noi, să zicem comparativ cu el muritor de rând, ar trebui să ne facem bine socotelile și să știm că într-o zi Dumnezeu ne va chema la judecată și ne va cere socoteală de timpul petrecut. Și cu cât mai mult, Va judeca pe cei care sunt creștini credincioși, care și-au luat și-au însușit titlul acesta de creștini, urmașii lui Hristos, le va cere socoteală de felul cum și-au folosit timpul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Să nu ne înșelăm! Dacă omul acesta, regele acesta, care ar fi putut să nu îi pese de nimeni și de nimic, și totuși își trăia în fiecare zi, nu fiecare zi, fiecare ceas și îl trăia conștient de faptul că va da socoteală lui Dumnezeu, cu cât mai mult noi, oamenii de rând, trebuie să fim conștienți de acest adevăr că într-o zi ni se va cere socoteală. Facă Domnul să învățăm bine lucrul acesta și să petrecem timpul așa fel încât să investim cât mai mult din el în împărăția lui Dumnezeu, propovăduind împărăția lui. Și dacă nu ne pricepem prin vorbe, o putem propovădui prin fapte, trăind ca unii care suntem numai chiriași pe pământul acesta, având grijă de binele celor din, jur de, din jurul nostru, iar pentru noi păstrând cât avem nevoie de la o zi la alta. Doamne Tată Ceres, te rugăm să cuvinte și mesajul de față Să ne înveți, să ne numărăm bine zilele, să ne pătrunzi de adevărul acesta Că într-o zi ne vom înfățișa la judecată Ajută-ne, te rugăm, să învățăm să trăim în așa fel Încât atunci când vom veni înaintea ta la judecată În loc să tremurăm de frică, să ne bucurăm de răsplătirile pe care ni le-ai dat Pentru că folosindu-ne de harul și de puterea ta Vom trăi cu ajutorul tău spre slava numelui tău și bucuria noastră veșnică Amin Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare. Trece timpul ca un buiet, ca un vis, ca o chemare, Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu, în neputință, vezi cum viața ți se trece.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 Iubiți de să, să cadă. Te lovește fără milă. nu vrea plânsul să badă, nu vrea plânsul să îl ascultători ne începem așadar studiul lecțiunii noastre de astăzi, cu versetul 20 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, verset care spune în felul următor. Dar Iisus le-a zis. Eu sunt! Nu vă temeți! Cuvintele acestea sunt adresate de Domnul Isus ucenicilor săi, care se aflau pe marea înfuriată a Galilei și nu mai știau încotro să o ia. Atunci când erau deznădăjduiți și nu mai puteau să se lupte cu varurile înfuriate ale mării, Domnul Isus care îi vedea, a venit la ei umblând pe ape și le-a spus cuvântul minunat, Eu sunt! Nu vă temeți! Când Domnul Iisus ți se descopere cu adevărat, orice teamă din suflet îți piere și orice nesiguranță se topește. El este adăpostul tău, lumina ta, pacea ta, bucuria și puterea ta. De nărui toată zidirea lumii din jurul tău, de s-ar despica pământul până în temeliile lui și de s-ar stinge soarele, pe tine nu te-ar atinge niciun rău, nici o nenorocire, pentru că mântuitorul care ți s-a descoperit, te-a luat în mâna sa și de aici nu te va smulge nici o altă putere, căci în afara lui nu mai există putere. Isus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Când Dumnezeu și-a descoperit numele lui Moise, i-a zis, eu sunt cel ce sunt. Și-a adăugat, vei răspunde copilor lui Israel astfel. Cel ce se numește Eu Sunt, Iahve sau Jehova, m-a trimis la voi. Numele cel din tăi al Domnului Isus este Eu Sunt, adică Iahve sau Jehova în ebraică. Asta, Acesta este numele lui Dumnezeu Tatăl, pentru că Tatăl și Fiul sunt una. Fratele meu, fii atent la ce zice Dumnezeu. Nu-ți forma dinainte vreo părere. Golește-te de tot ceea ce știi și vei cunoaște atunci abia numele Lui. După ce cunoști acest nume veșnic, ajungi la odihnă și nu te mai temi de nimic. O credință care ți închipuie fals pe Dumnezeu este tot atât de primejdioasă ca și necredința. Și una și alta te duc la întuneric și moarte. Dumnezeu este dincolo de toate închipuirile omului. El este ceea ce este El. Iahve, Jehova, el este deasupra tuturor concepțiilor omenești despre el. El este nepărtinitor și atât cât trebuie să știm noi despre el, ni se descopere pentru ca să-l putem mărturisi. El este întreg în Domnul Isus Hristos prin care s-a coborât la noi. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, Jehova, pe înțelesul nostru. Eu sunt, nu vă temeți. Trebuie să fii. Să faci parte din cel ce este ca să poți fi folositor. Numai atunci când faci parte din cel ce este, numai atunci poți să fii, numai atunci ești și ești pentru că El este. Sfântul Ilarie de Pictavium s-a întors la Dumnezeu citind acest Eu sunt cel ce sunt. Aceasta i-a potorit setea după filozofie. Iar Sfântul Ioan Gore de Aur zicea Expresia Dumnezeu nu este numele ființei sau existenței sale și nici nu e cu putință de a găsi un nume propriu al acelei ființe. El a spus aceasta în comentariile la evrei Omilia 2. Filozoful Lucian Blaga scria, În nimic n-a fost omul atât de pretențios, de mândru și de nerușinat, ca în părerile sale despre divinitate. Inchizitorii ziceau că Dumnezeu este închizitor. Isus le-a zis, Eu sunt. Nu vă temeți. Eu sunt întotdeauna același în dragostea mea pentru voi, spune el, chiar când voi nu mai sunteți aceiași. Eu sunt totdeauna cu gândul la voi și ochiul meu veghează asupra voastră, și când dormiți, și când sunteți treji, și când sunteți liniștiți, și când sunteți tulburați, și când sunteți biruitori, și când sunteți înfrânți. Eu sunt totdeauna prezent. Să nu uitați lucrul acesta. Deci, să nu vă temeți! În urma descoperirii sale, ucenicilor, rezultatul imediat a fost pacea. Aceasta a adus Isus, acesta este Isus, aceasta este lucrarea care îți vorrește din prezența sa. Eu sunt. Nu vă temeți! Temerile creștinului sunt o necinstire pentru Mântuitorul său, Isus Hristos, o tăgăduire a credinței sale, un izvor de necaz pentru Sufletul tău. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu și fiecare eveniment ne spune din partea sa, eu sunt, nu vă temeți. Dacă prietenii noștri se schimbă în vrăjmași și ne zdrobesc inima, dacă moartea intră în casele noastre și ne despoie, dacă boala ne izolează și ne facem să suferim, Domnul ne spune, eu sunt, nu vă temeți. Dacă pierderile, crucea, crudele încercări ne doboară și ne adâncesc în nedumerire, El ne repetă, eu sunt, nu vă temeți! Dacă moartea ne cheamă să părăsim acest trup și să închidem ochii, el și atunci ne spune, Eu sunt, nu vă temeți! Și chiar dacă stâlpi cerului ar trozni și temeliile pământului s-ar zdruncina, dacă cerurile s-ar strânge ca o mantan mijlocul naufragiului materiei și al prăbușirii lumilor, și atunci el ne-ar striga, Eu sunt, nu vă temeți! El... El este în orice loc și în orice timp același, mereu același. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. În versetul 21, ni se arată că după ce Domnul s a prezentat ucenicilor și le-a spus, Eu sunt, nu vă temeți, ei voiau să-L ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergea. Atunci când vrei cu adevărat să iei pe Iisus în corabia vieții tale, îndată sosești la țărmul spre care mergeai și altfel nu mai ajungeai niciodată, adică la pace și fericire. Isus în corabia vieții tale înseamnă siguranță, lumină, putere, desăvârșire și țintă deja ajunsă. Fără el te lupți zadarnic cuvântul puternic de pe marea înfuriată a lumii păcatului. Prezența Domnului Iisus într-o inimă alungă îndoierile și temerile, stinge suferințele și nimicește întunericul. Și El vine în orice inimă care îl caută cu credință sinceră și cu stăruință. Domnul Isus Hristos este o persoană nevăzută cu un anumit fel de a fi și vine prin Duhul Lui Cel Sfânt în inima deschisă și golită de sine. El, într-adevăr, ca persoană, este nevăzut pentru ochii materiali, pentru ochii trupești, dar ca fel de a fi al lui trebuie să fie văzut de toți, și de prieteni, și de dușmani. Prin viața noastră nouă schimbată, el este văzut în noi. Felul Domnului Isus îl deslușim limpede în cuvântul său scris în Noul Testament. Cine nu crede și nu primește cu exactitate cuvântul scris pe paginile Noului Testament, fără să adauge sau să scoate nimic din el, acela nu a primit pe Domnul Iisus Hristos cel adevărat, ci este un Hristos fals. Hristosul cel adevărat este una cu cuvântul său scris. Acest cuvânt scris este adevărul care aprinde credința în om, îl naște din nou, îl eliberează de rătăcire, îl sfințește și îl crește duhovnicește. Creștin adevărat este numai cel care a primit conștient în inimă pe Domnul Isus prin credință și pocăință, și care îl sfințește tot timpul ca Domn, iar aceasta înseamnă supunere totală față de tot cuvântul său cel scris. Dragul meu, să nu te înșele gândul că te-ai născut într-o religie și că-ți împlinești anumite datorii față de ea și că aceasta ar fi de ajuns pentru mântuirea ta. Dacă nu te-ai întâlnit tu în mod strict personal cu Domnul Isus și l-ai luat ca mântuitor al tău în mod nemijlocit, dacă nu ți-ai simțit povara păcatelor tale căzând zdrobit la picioarele lui, cu credință și pocăință adâncă, așa ca Maria Magdalena, ca Zacheu, ca Pavel și ca toți adevărații creștini, să știi. Tu nu cunoști harul mântuirii adus pe crucea Golgotei. Și fără Domnul Iisus în inimă, tu ești pierdut și fără nădejde. Cercetează-te și ia hotărârea care trebuie până nu este prea târziu. În versetul următor, la versetul 22, aflăm că Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. Partea istorică a celor trăite de Domnul Isus printre oameni este așa cum ne arată Evanghelia și trebuie să o credem cu toată puterea. Partea duhovnicească însă este lumina prezentă pe care orice fiu al credinței trebuie să o primească și să umble în ea ca să poată trăi roditor spre slava lui Dumnezeu. Orice credincios adevărat, pe lângă partea istorică și geografică a celor scrise în Biblie, trebuie să caute și partea duhovnicească. Altfel nu are folosul întreg pentru creșterea lui în omul cel nou. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt Înțelege partea duhovnicească a literii Scripturii Sfinte, o primește și o trăiește. Norodul, spune versetul acesta, băgase de seamă că Isus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. În mod duhovnicesc înțelegând lucrurile, semenii noștri sunt foarte atenți să vadă dacă cele spuse de gura noastră sunt conforme cu trăirea noastră. Ei sunt foarte atenți dacă Iisus, felul lui de-a fi, este cu adevărat în corabia vieții noastre la cârma ei. Da, oamenii observă când plecăm singuri sau când plecăm cu Mântuitorul nostru. Norodul de pe lângă noi vede limpede dacă Domnul Iisus este mereu în centrul vieții noastre sau numai din când în când. El vede realitatea chiar când noi ne ascundem sub cea mai desăvârșită haină a fățărniciei, dar și mai bine decât norodul, Vede Dumnezeu, văd îngerii săi. Norodul băgase de seamă că Isus nu se suise. Dacă Domnul nu este suit pe tronul vieții noastre, norodul vede. Vede că El, Mântuitorul nostru, este pe undeva printr-un colț al ființei noastre, de care ne folosim ca de un rob să ne împlinească anumite nevoi. Da, norodul vede că El, care trebuie să fie stăpânul nostru, Domnul Isus, este numai musafirul nostru. Da, norodul bagă de seamă pe Isus dacă este sau nu în noi, noi, cei care mărturisim că L-am primit ca Mântuitor și Domn. Norodul bagă de seamă dacă Isus este sau nu este în familia noastră, nu prin ceea ce spunem, ci prin ceea ce trăim. Norodul bagă de seamă dacă Isus felul lui de-a fi, este sau nu în adunarea noastră. Norodul vede, înregistrează și apoi discută. De ce nu se fac cu adevărat întoarcere la Dumnezeu prin noi? Pentru că norodul vede că Isus nu este suit în corabia vieții noastre. Vorbim despre El, dar L-am lăsat pe undeva. Când lumea ne vorbește de bine, când noi legăm prietenii cu ea, E o dovadă că Isus nu se află în corabia vieții noastre, pentru că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Isus va fi prigonit. Norodul bagă de seamă. Dragul meu, tu ai pe Domnul Isus în corabia vieții tale? Isus nu înseamnă despărțirea oamenilor în națiuni, religii și clase sociale, ci El înseamnă unitate desăvârșită. El și-a dat viața ca jetfă pe cruce? ca să izbăvească pe om de păcat, de moarte și de despărțire. Credința adevărată te duce la Isus cel adevărat, care n-a avut loc pe pământ. Națiunile, religiile și clasele sociale l-au respins. Isus înseamnă pace, neprihănire, sfințenie, lumină, adevăr, dragoste. Isus înseamnă cuvântul său crezut și primit în inima. Isus înseamnă viață nouă, Cerească. Isus Iisus înseamnă bucurie și eliberare de tot ce este pământesc. Împărăția lui nu este din lumea aceasta. Isus înseamnă lucrare de vestire a Evangheliei în vederea mântuirii păcătoșilor. Isus înseamnă trăire spre slava lui Dumnezeu. Se spune că un domn în vârstă a dorit foarte mult la adânci bătrânețe să-și mai vadă odată orașul în care s-a născut. A luat trenul, s-a dus acolo... A găsit birjarii în gară și a rugat pe unul să-l ducă la adresa unde s-a născut, dar l-a rugat să meargă pe un anumit traseu, la care birjarul a spus foarte mândru de sine însuși, nu vă supărați, domnule, eu cunosc foarte bine orașul și vă voi duce. Omul a plecat, între timp însă, când bătrânul a văzut că nu vrea să meargă pe traseul pe care l-a rugat, foarte frumușel, când a oprit răsura mai încet, s-a dat jos și și-a văzut de drum pe jos. Birjarul mergea și înainte și când colegii lui l-au întâlnit, mergând în direcție opusă gării, l-au întrebat, unde te duci? Și arăta foarte mândru în spate cu degetul, merg cu Domnul, merg cu Domnul. Dar Domnul se dăduse de mult jos din birja lui, pentru că n-a vrut să meargă pe traseul indicat. De multe ori și noi spunem, merg cu Domnul, merg cu Domnul, dar Domnul nu mai e de mult în viața noastră. Haideți să ne întrebăm, numai în cursul unei zile, în cursul zilei de astăzi, sau în cursul zilei trecute, depinde când a ascultați, seara sau dimineața, programul. Oare, în toate cele care ați mers, ați avut însoțirea Domnului? I-a plăcut Domnului ocupațiile cu care v-ați petrecut timpul, în ziua trecută sau în ziua de astăzi? Numai așa putem să înțelegem bine și Duhul Domnului abia așteaptă să ne punem astfel de întrebări, că ne și luminează și ne spune, ori bucuros că am umblat cu el, ori măhnit că am umblat singuri. Bine am face să ne punem astfel de întrebări, pentru ca să nu ne trezim la urmă de tot, când ajungem la locul de destinației, că Domnul nu mai e cu noi și în loc să căpătăm o plată de la El pentru umblarea cu El, să căpătăm dojană și vai, din nefericire, unii poate chiar pierzare veșnică. Venind înapoi la textul lecției noastre, suntem deci la versetul 23 din Ioan capitolul 6, pe care îl citesc în continuare. A doua zi, sosiseră alte corăbi din Tiberiada, aproape de locul unde mâncasereai pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Tiberiada era un oraș credit pe marginea lacului Genezaret, numit și Marea Tiberiadei, de către Irod Antipa, tetrah al Galilei, din care și-a făcut capitală, dându-i acest nume în cinstea împăratului Tiberiu. El era populat mai mult de străini, greci și romani. În înțeles duhovnicesc, Tiberiada este o icoană a lumii străină de Dumnezeu. Din ea pornesc multe corăbii spre locul unde se află Domnul Isus, spre țărmul veșniciei. Nu corabia este lucrul de căpetenie de care trebuie să-și lege omul inima, ci ținta pe care trebuie să o ajungă corabia. Aceasta are însemnătate. Nu toate corăbiile care plecau din Tiberiada erau îndreptate spre locul unde se afla Domnul Isus. În același fel și astăzi. Nu toți cei care se retrag din lume sunt mântuiți, ci numai cei care caută pe Domnul Isus. Unii se retrag din plăcerile lumii ca să se ocupe cu sportul, alții cu arta, alții cu știința, iar alții ca să împlinească regulile unei religii oarecare. Cine a ajuns la Isus nu mai are nevoie de corabie. La Domnul Isus trebuie să ajungem chiar acum. Zice un proverb indian, după ce ai trecut râul, nu mai ai nevoie de barcă. Cât de simplu și minunat este adevărul lui Dumnezeu. Ești tu gata să l primești, dragul meu. În versetul următor, la versetul 24, ne se spune despre noroade că atunci când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au sui și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Înțeleptul Nicolae Iorga face următorul comentariu. Nu este greu să găsești adevărul? ci greu este să ai dorința de a-l găsi. Cine are dorința fierbinte să afle adevărul, îl va afla chiar dacă îl va căuta în locuri opuse la adrese greșite, căci dacă nu-l găsește într-un loc, se duce în altul până îl va afla. Domnul Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Dragul meu, dacă te afli într-un loc unde nu este Iisus, sau ești îndemnat de cineva să te duci undeva spunându-ți că Iisus ar fi acolo, dar ajungând, tu nu-l vezi, pleacă imediat din locul acela ca să nu-ți primești viața și mântuirea. Isus înseamnă cuvântul său scris, felul său de a fi Dragoste și sfințenie, neameste cu cele care sunt jos pe pământ și unitate desăvârșită și fericită cu Dumnezeu și cu toți copiii Săi. Acolo unde nu se văd practic semnele acestea, nu este Isus. Spunem cu apăs acest lucru. S-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Isus nu înseamnă niciuna din religiile, din cultele mai mici sau mai mari, mai vechi sau mai noi, din marele ogor al creștinismului. El este deasupra tuturor acestora, dincolo de poartă, în afara taberii, cum scrie la Evrei, capitolul 13. Cine îl caută cu inimă curată, în afara oricăror îngrădiri omenești, acela îl va găsi cu siguranță. Noul Testament este mijlocul negreșelnic unde poate fi găsit Domnul Isus. Cine caută aici cu credință, cu rugăciune și cu pocăință adevărată, va găsi pe Mântuitorul Său. și Domnului Isus care cu trupul se află în multe din grupările existente în creștinism, cu Duhul însă nu, formează trupul lui Hristos, biserica lui cea vie, pe care o va răpi la sine atunci când el va veni în văzduh. Cine va vorbi despre Hristos, legându-l de cultul sau religia lui, acela nu-ți vorbește despre Hristosul lui Dumnezeu. Ferește-te ca să nu cazi în cursă. Hristosul cel adevărat este numai unul. Hristos mincinoși sunt atâția... Câte duhuri de partidă sunt? Câte duhuri de partidă? Câte culte sunt? Câte împărțiri sunt? Atâția Cristoși mincinoși există pentru că Cristos s-a rugat ca toți Lui să fie una. Împărțirile însă sunt de la Satana, de la Diabolos, că ăsta e numele Lui, ceea ce înseamnă aruncă în două părți. Cristos înseamnă lumină în toate privințele, în trăire și în învățătură, învățătură simplă a Bibliei. Credinței sincerei se descopere Hristos cel adevărat. Indiferent că te afli în cult, într-unul din aceste multe culte, sunt mulți care se află în aceste culte, dar sunt sinceri în inimile lor, ei nu sunt legați de partidă, ei nu țin la partida lor și aceștia sunt parte din Biserica lui Hristos pentru că ei sunt una cu toți ceilalți din celelalte partide care slăvesc și trăiesc pe Hristos în propriile lor vieți. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, ca indiferent în ce cult am fi, ne-am aflat acum, să nu fim legați de învățătura cultului, ci de Hristos, viața, și în felul acesta să fim una cu toți de pretutindeni. Domnul să ne facă harul și bucuria aceasta, ca astfel să ne vedem în cer, împreună și să-L slăvim pe El. Aici se încheie programul I072. Bună Pe Domnul Îl urmă Cu toți Rândurile strângem Iisus Nesalbator Prin Duhul Să îl vinge Și îl avem Ocrotitor Armura noastră E alia.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 Să mântrul luna, înapoi noi nu ce de munca. Ne așteaptă veșnicii cu luna și alângerilor glas. Atunci, studita noastră viață, odihneva.